1956 rullade första exemplet på den bilen som lika starkt som Tage Elander eller Raketost skulle komma att symbolisera Sveriges rekordår. Den rullade ut från Volvos fabriker. Dess skapare, den då 23-åriga norrmannen Jan Wilsgard. Tyckte att bilen var snygg och sexig. Lite som en klassisk pinuppa. Den behövde ett namn som skulle fånga detta. Amazon, så fick den heta. Döpt efter de mytomspunna kvinnliga krigarna. 1956 fick du betala 12 600 kronor för en Volvo Amazon. Men historiepodden, den är helt gratis. Trots att kunskap är guldvärd. Robin Olsson heter jag. Daniel Hermansson heter han. Nu börjar podden. Mm. Sitter här och tittar lite grann på Hashtag histpodd på Instagram som finns. Har du hört av sådana här, Robin? Eh, ja, det är klart att du. Ovanligt dum retorisk fråga. <laughs> här finns det bilder på bland annat den sista sågen som återstår av Bagböle sågverk. Ja, känt det... från tidigare avsnitt av historiepodden. Ja, det är känt för lite annat, men möjligen. <laughs> <laughs> Mycket spännande. Och sen kan man också se här eh, ja, Oskarsborg- en bild på där och sen har vi en tjej som sitter bredvid en staty av August Strindberg. August. Och, och det är lite bilder på kronobrännerier här och det är ja, bilder från Varsava. En kille som är ute och springer i skogen och har tagit en bild på en ek. Det var när vi pratade om ekar misstänker jag. Ja. Och sen har vi en kille vid Uppsala- domkyrka. Vi behöver ju inte gå ja, igenom nej, alla. Nej, men... nej, nej, Verkligen inte, men det är vi vill, inte sant att ja, se. Vi vill uppmuntra ni som har skickat in bilder och säga att ja, vi blir väldigt glada. Ja, det är mycket mm. kul. Och eh, fortsätt med Nu, nästa vecka här framöver så åker ju jag då ner till Östergötland. Mm. Kanske man kan hitta något kul där. Ja, det tycker jag verkligen. och Jag åker då upp till först Västerbotten och sen Norrbotten. Så jag ska definitivt hashtagga lite histpod. Mm. Så vi kommer alltså inte befinna oss på. Nu slipper man se dig, att säga, Men <när> nej, nu var jag i ja. men, men hur som helst, vi ska ju inte. Vår stora ambition är ju att det ska komma plats. historiepoddar under hela sommaren. Mm. Det här förutsätter ju alltså inspelning över länk. Ja, på något vänster. Men ja. Det ska väl gå, gå bra, men det kan ju alltså innebära att ljudet eventuellt är lite sämre än det ja. perfekta ljud vi har nu. Ja, precis. Men precis. förhoppningsvis så blir det historiepoddar under hela sommaren. Amazoner? Ja! Vad härligt! Vad är det för något? Amazoner är ju krigande kvinnor. Begreppet används ju på lite olika, på lite olika sätt men det är ursprungligen ett mytiskt krigarfolk som framförallt grekerna skrev om och förhöll sig till. Min ingång i varför jag valt här ämnet är... Det här kommer inte du hänga med på eftersom... Du trots din ungdom aldrig har spelat så mycket ja, tv-spel. det är så förfärligt unga. Att du har visst spelat eh, tv-spel för förut en del ja. del. För mig så är... Ett spel som heter Diablo 2... Epokgörande. Och nu skulle jag vilja lägga på lite bakgrundsmusik här. Och så kan alla lyssnare tänka sig fem karaktärer kring en lägereld. Vi har paladinen, korsriddaren, necromancer... Sorcerer, en barbar Och så har vi en Amazon Och för mig var det valet alltid enkelt Man markerade Amazonen Tog hon ett steg fram och trixade lite med sitt spjut Spelet var hon livsfarlig Speciellt med en bra armborst Buritza, Amazon Och snygg var hon också Det var inte oviktigt i ett spel som var riktat mot 14-åriga pojkar konst och skönhet I någon sorts blandning Vi kanske återkommer till det Och det här spelet, det är 2, det bilden av en Amazon för mig men för någon annan kanske det handlar om Wonder Woman, den första av de kvinnliga superhjältarna. Eller krigerprinsessan Sienna, eller något helt annat. Det här är ju en av populärkulturens standardfigurer. Ska vi göra skillnad på vad är historia och vad är myt? Mm. Amazoner som de omskrivs har ju antagligen inte funnits. Ja, det kan vi ju återkomma. Som de ja. omskrivs har de väl kanske inte gjort det, fast någonting åt det hållet, eventuellt någonstans. Ja. Men det här med myt och historia ja det är ju faktiskt vis skillnad på. Ja. Däremot kan ju myter spela stor roll i historien. Ungefär som eller stor roll i människors liv helt enkelt. Mm. Ungefär som påhittade ja men nu kommer jag tänka på det här Game of Thrones som du pratar om. Ja. Det har ju faktiskt inte funnits. Det vet du. Ja, ja men du absolut. Till, du känner till att det är en CV med skådespelare ja, ja. som har andra liv sedan av. Ja, naturligtvis. Ja. Men CVN spelar ju väldigt stor roll i riktiga människors liv. Ja. Och på det sättet så kan ju även hittepågrejer mm. spela roll i människors liv. Och det har ju då de här myterna gjort väldigt mycket. Ett sådant tydligt exempel är ju religiösa myter har ju mm. totalt format. Jag menar, människor har dött och ja. dödat för dem. Det känns ju som att det kanske var lite bättre exempel än min Game of <laughs> som Men... Som också är mycket viktigt i mitt liv och mitt annat. Ja. Och under antiken så var ju de här myterna väldigt närvarande och väldigt viktiga för människor som levde på samma sätt som religiösa berättelser eller Game har varit för dig då. Mm. Fast med den skillnaden att de tänkte ju ofta då att de har hänt på riktigt. Man levde ju med de här myterna som om de hade inträffat. Ja. Och det var väl ju närmare vi kommer, med, ja, vad ska man säga, 100 kanske 200-talet före Kristus då börjar man bli ifrågasätta det här lite mer mm. kanske att det verkligen var det verkligen så här att gudarna gjorde sig och så. Det finns ju en parallell här att dra till Asatron också och våra nordiska gudar mm. att mytten om Thor som klär ut sig till en kvinna för att gå och sno tillbaka sin hammare från några jättar. Att man förhör sig till det som att det här har hänt. Mm. Och jag, det jag tänkte att det här avsnittet ska förhålla sig till är att vi börjar med, med myten. Liksom går igenom den och kanske diskuterar hur den har använts. Vad den har spelat för roll historiskt. Och så kanske landar i att vi kör en, en diskussion om har det funnits Amazoner på riktigt. Mm. Det låter väl vettigt. Mm. Och till att börja med så kanske man ska då eh, dra en liten... Bakgrund om vad de här myterna är för något egentligen. Och för det inte säkert man har klart för sig. Märk väl nu kära lyssnare här att det är myter. Det handlar om för tillfället och de kommande minuterna. Inte historia. Det är alltså en väldigt väldigt viktig skillnad. Då. Ibland kan man ju blanda ihop det här och inte riktigt vara säker på. om jag Var Alexander den store, verkligen på riktigt? Eller hur var det med honom och den här Herakles? Ja det är en väldig skillnad då eftersom Herakles är en... Myt och en legend, så att säga. Ja. Medan Alexander är en högst historisk person. Ja, verkligen. Och man får ju då backa minst ett par tusen år för att hitta Herakles ursprung. Då. Mm. Men om man till exempel börjar med Ares, ja. som är då krigsguden i grekisk mytologi. Det var ju mycket hård för herre. Om man säger så. Ja, verkligen. <laughs> han älskade ju krig och är då symbolen för besinningslös våld och usinne. Mm. Och han var ju så förfärligt våldsam att de andra gudarna kunde ju knappt ha med honom att göra. Ja. Så man undviker det så mycket som möjligt. Och i grekisk mytologi så antogs Ares vara far till alla amazoner. Mm. Han bäddade ju sin säng med... Äh, människohud och sånt där som han hade Det är inget sympatiskt drag Nej, Han var dess. en väldigt osympatisk äh, <laughs> Gud faktiskt Men äh, han, äh, han Han avlade fram En hel del ä, döttrar just ju mm. Och hur ska det bli med dem Jo, så han fader och han dotter <laughs> eller säga, De blir väldigt äh, Krigiska dom Hur Ska vi gå igenom något av de viktigaste här Absolut, det kan vi göra Penteselia mm. Det var ju en av de här som eh, då hade olyckan att döda sin egen syster under någon jakt där. De eh, Amazon har ju tagit kring mycket på häst och skjuter båge. Och det är häst, och precis hästburna, mäster, pilbågande, ja. krigare kvinnor. Men just i det här fallet åker han träffa och träffar sin syrra. Vi ber om ursäkt för alla uttal på alla namn i hela det här avsnittet kan vi börja med att säga. Det kan vara lite CSO med det här kanske. Ja. Men då blev hon ju så bedövad att hon tänkte, vad ska jag leva för? Oj, oj, oj, nu kan lika gärna dö. Men en amazon går ju inte att bara dö sådär hur som helst. Utan det ska man ju göra i krig då, i strid. Då hade hon ju som tur att just vid den här tiden så pågick ju ett av historiens största krig. Nämligen det mellan grekerna och trojanerna. Det trojanska kriget. Och då kom vi lite grann det är ju... Det här finns ju då någorlunda belägg för att det här har ju då utspelats på riktigt då historiskt på under 1200-talet. Mm. det är här som Iliaden också, eh, Västerländets mest kända eh, och st största litterära verk. Precis. Använder. Den äldsta skriftliga källan som tar upp Amazonen är ju Iliaden. Mm. Och Iliaden skrevs då av Homerus antar man någon gång på 700-talet. Det vill säga, långt efter att det i så fall skulle ha utspelat sig att man har hittat en massa arkeologiska fynd som tyder på att här har det hänt grejer. Det är det som är kruxet här att det är berättelser som finns från en tid när det finns ett skriftspråk att bevara dem men de utspelar sig så långt tillbaka att det är helt omöjligt att verifiera vad som är sant och inte. Det har ju gått liksom från alltså, mun till mun så att säga berättelser under generationer tills till slut den här Homeros om man nu heter det, ja. han som har skrivit ner det här då. Eh, och det är en, en salig blandning mellan då, gudar och hjältar och eh, kanske verkliga saker. Att det har föresgått ett krig förmodligen mellan greker och de här som bodde då i dagens Turkiet. Nordvästra Turkiet. Ja, det är ju ganska troligt. Ja. Men eh, däremot då att den här Penticelia eh, ställde upp i kriget på Teorianernas sida är ju inte lika säkert. Även om det sägs där. Nej, men det sägs inte i Homeros ursprungliga text. Nej, det skrivs inte. in senare. Det här med att, hon varit, att Amazonerna skulle ha varit med på den trojanska sidan. Det skrivs ju in senare i myten. I den, den ursprungliga varianten av Iliaden. Då nämns Amazonerna bara i förbifarten. Och Det görs det för att styrka Achilles, den grekiska hjälten. Han har till och med dödat Amazoner. Mm. Och då får man veta då att... För Homeros gav ju olika personer, olika folkslag, epitet. Den modige, den mm. som var någonting. Och Amazonerna, de var... Amazones Anti-Aneriae. Alltså de var likvärdiga med män. Mm. Han har dödat kvinnor som var likvärdiga med män. Ja och Achilles. Det var ju då den här greken som ledde. Han hade en stam av mumidoner. Som de kallades. Och så tog han värvning då i det här kriget. För att han ville vinna eh, evig berömmelse och, och ära. Alexander Historia är ju väldigt, väldigt inspirerad av honom. Då och anses ju ha varit hans... Eh, ja... Att de var släkt på något sätt helt enkelt. Just det. Och Achilles, det, det är också en sån här figur som förmodligen inte har funnits. Men Nej. det har ju gått berättelser om honom väldigt mycket. Och eh, han är en av de här hjältarna på mm. den grekiska sidan. Mycket manlig och eh, inte särskilt sympatisk egentligen. Nej, det enda han det var ute i efter. inte det. Nej, det enda han är ute efter är alltså att, att, att vinna så mycket ära som möjligt i, i krig. Mm. Och sen så hamnar då han i strid med den här penthesilia redan första dagen hon deltar i, i strid. Hon försöker ju då gå i tvekampen med lite andra sådana här stora hjältar också som Ajax och sådär, men han bara skrattar åt henne och vill inte. Slåss med henne ja. Men eh, Achilles han, han tar sats Och så slår han i väg ett slag mot henne Och på ett slag då så faller hon Nästan direkt Och då ska han eh, Ha hjälp henne och eh, ta bort hjälmen Hon har hjälm av guld hennes ja. Och då ser han ju in i hennes ögon Och inser Hur vacker hon är Och blir ju stört förälskad mm men... Det är så sent. Det är lite sent för livsgnistan i hennes ögon håller på att slockna och väldigt kort stund där så är tillsammans men sen så är det oerhört hon dör ju. Ja. Sen har jag en massa annat för som är runt omkring där som vi inte behöver prata om. Men ja, det, det här Achilleshälen är kanske lite intressant. Mm. Det är ju ett väldigt vanligt begrepp, vill, ja. vill du förklara det? Han var ju odödlig, på det, eller mm. på det sättet att eh, hans eh, mor var väl som hade doppat dropp, honom i floden Styx som går till dödsriket eh, för att han skulle vara osorgbar just. Mm. Men eh, hon höll ju honom i hälen i den parken och då, eh, då var han inte osorgbar där. Då fick han en pil där sen och, och då till slut. Det är typiskt ja, Han spelar sig av Bad Pitt i den här filmen till Oja, Det är bra. den här gräsliga filmatiseringen Den är inte så himla gräslig ändå Men ja Jag har sett värre ja. Sen om vi går vidare då Så har vi en annan dotter till Ares Antiope Yes. Vad går det för henne då? Det är de i tre, Hippolyta är ju hon som dör När mm. ja, De är ju fler än men det är de här stora kända eh, Antiope, Nej, vem var hon? Det var ju hon som blev ihop med den enda av dem som ja, gifte sig. Just det. De använde ju annars bara män för att liksom skaffa barn. Och pojkarna de slängde man ju bort någonstans. Och sen så uppfostrar man ju... Ja, det var ju ett extremt matriarkat ja. i den här tanken då. Och det här är ju då <kör> enligt grekernas mm. versioner förstås. Antiope gifters ju med den här Tefses, som Just också ja. är en grekisk hjälte. Det var han som hade hjälp... Gär... Minotauren! Minotaurus, ja. Mm. Som är då hälften man, hälften tjur Och så bodde i den där labyrinten. Just det. Tefses är ju central i myten om Aten. Mm. Han tillskrivs ju att vara... Athens mytiska grundare Efter det att han, han gjorde en massa grejer Han dödade Minotauren till exempel Och det här är en mycket senare myt Än den om Iliaden, tror Trojanska kriget mm. Och under den här perioden så blir det vanligt Att understryka amazonernas underlägsenhet I Iliaden så är ju amazonerna Förträffliga motståndare Ja, de är värdiga att kämpa Ja, de är lika som män Vilket i en greks ögon var ju det Vackraste du kunde vara mm. Tesshevs eller Tessius eller vad vi nu ska köra på. Han, han rövar ju bort den här amazonen. Antigope. Och då kommer ju amazonerna för att få tillbaka henne. Ja, de ska hämnas. Så här får du inte gå till. Nej, till Aten. Finns det inte till med då att, uh, att han våldtog henne och sådär? Ja, det finns lite olika. Han våldtar henne. Hon blir med barn. Men hon ställer sig ju på hans sida. Ja, det finns ju andra versioner med att hon blir kär i honom och sådär. Ja, precis. Drottningen väljer ju Tessius sida. Trots detta så väljer han ju bort henne- Ja, och det, det finns ju då en version att det är då hon blir förbannad och så kommer Amazonerna ja. och ska inta Aten och hämnas och, och storma hela, hela staden Men de blir tillbaka slagna. Mm. Och han väljer den trygga grekiska, atenska kvinnan framför den här farliga, mm. lite mystiska Amazonen. Och sen grundar han då. Det atenska statsskicket. Precis. Vilket det... det inte finns några direkta historiska belägg för. Nej, den här myten här stammar från sjätte århundradet. Före mm. Kristus då. Sen har vi Hippolyte. Mm. Och då är vi på Herakles. Mm. Och då kanske vi ska ta någonting om hur han kom till världen. Då har vi en annan gud här. Mm. Då har vi en eh, överguden Zeus. Ja. Som, eh, han, han, han var ju en sån här levare som jag inte trodde att man skulle vilja ha som man han var ju en fruktansvärd bocka alltså otroligt otrogen hela tiden ja. och, han hade mycket kärlek att ge <laughs> ja så kanske man kan uttrycka han, han var i alla fall han också, eftersom han är gud då, och dessutom övergud så har han förmågan att ta andra skepnad och då intog han ju skepnaden av kungen till Tirion Tirion hette den här grekiska Kungadöme. Så han skulle se ut som den kungen då, som hade varit ute på krig. Och så låtsas han att han kommer hem och så ligger han hejdlöst med den här eh, drottningen då, till, till det här kungadömmet. Yeah. Och eftersom han har så förfälligt trevligt så förlänger han i natten då eh, tre gånger så långt. <laughs> För jag har han förmågan att göra. Ja just det ja. det är ett bra knep. Men det, det är ett bra knep ja, <laughs> om man är gud kan man göra ja. Och eh, sen då så får ju hon eh, tvillingar, var den ena är Herakles och han är ju då en halvgud. Mm. Men eh, Sevs fru, som också då är gud, Hera. Ja. Och det är av eh, henne som Herakles har fått nu sitt namn då förut. Heras, till Heras ära. Men hon var inte särskilt nöjd av ja, att han fanns överhuvudtaget. För hon var, han var ju en produkt av att hennes man hade varit otrogen. Och hon hade i himla att hålla reda på alla de här avkommorna till Zevs hela tiden. Och försöka straffa dem på olika sätt. Så hon gjorde allt för att göra livet surt för Herakles. Men det, det här är också en lite intressant sak först. då. När Zevs ville då göra Herakles odödlig. Och det kunde han ju bara bli då om han fick... Vad ska man kalla det, dia Dria Heras bröst så att säga. Så när hon låg och sov där uppe Olympen Olympen någon gång. Så tog han ju upp Herakles. Alltså Amma. Ja. Det är väl vad vi brukar använda för djur. Ja, det vet jag. Ja, Okej, ja, men det beror på... Ja, mm. ja, men... ja han, tog ju upp. <laughs> han tog ju upp Herakles på ja, Olympen, där, Olympus. Och djur, vad fånigt det där nu mm. jag tänker efter. Dia, det är ju jätte sånt som... Ja, ja i alla fall... Så ligger hon och snarkar och sover där Och då ska han amma henne då Men så vaknar hon mitt i allt det här Och här har vi då en liten eh, Halvgud som inte hon alls vill ha att göra med Nej. Och skvätter ju bort eh, honom där Och då flyger det iväg en massa mjölk också Som bildar Vintergatan Oj Milky Way Är det så? Är det där det kunde komma? Så där? hänger det ihop ju. Ja det är ju fantastiskt Ja hur som helst så, så försöker hon då ställa till det för hela tiden. Hon gör honom galen så att han dödar sina barn och sådana här saker. Och problemet är då att, ja, då blir ju lite folk avja. Han får helt enkelt i uppgift att göra 12 stordåd för att zona sina brott. Ja. Bland annat att han har dödat sina barn och sådana här saker. Han hade ju en... Hans kusin var ju kung då. Då hade Heer också sett till så de, att här, han skulle bli. stordåden, det är ju en av de absolut kändaste grekiska mm. myterna. Precis. Att Herakles till exempel så dödade han ju hydran, den här månghövdade ormen. Det ingår väl också i dina tv-spel, misstänker jag. Ja, absolut. Så många jag har gånger, också spelat det faktiskt. Så många gånger som jag har dödat hydror. Mm. Men det nionde stordådet är det, ju det som är intressant det här. Det är det som blir intressant mm. Då ska han ju sno Hippolytes Gördel- mm. Ett bälte av guld som symboliserar hennes makt. och ja, som, som hon hade fått av Ares. Ja, sin pappa då, den ja. krigsguden. Och eh, hur går det för honom när han ska ta det? Ja, det går ju egentligen rätt bra till en början. Han åker ju dit och ber om bältet. Ja, och hon blir så charman av honom som bara, ja, det här behöver inte jag de har det. ganska dåligt omdöme, de här amazon Kommer det dit en grekisk hjälte så faller de som furor. Ja, det det. ja. Nej, men hon ger bort bältet. Och det tycker tycker Herakles är det hans kompisar som tycker det är tråkigt eller är det någon av gudarna som lägger det är Vem här? tror du? Det är ju Hera ja, det är som, som det här inte in. alls Just som hon det. hade tänkt sig. Ja. Så hon då, som också har förmågan att inkläda sig i olika skepnader gör sig till Amazon och Sen går hon på festen där runt omkring och viskar i folks öron och undrar det här kan väl inte stämma och sprider ut rykten om att det är inte är därför Herakles är här utan det måste ju vara för att tillfånga ta drottningen hyppoligt där. Mm och då blir amazonerna förbannade och så uppstår en stor strid där till slut. Men Herakles och hans herrar där de lyckas ju vinna och så åker de därifrån men det gör den ändå. Jepp. Det har vi lite bakgrund i myterna då. Ja, det har vi. Och det man märker är att grekerna tyckte att det var skitland att tänka på och skriva om de här amazonerna från att ha varit en liten bisats i Iliaden att Achilles som inständ dödat Amazoner, så skrivs de in i Herakles myten och myten om, om Tevsevs, mm. det där namnet alltså. <laughs> och ju mer centrala Amazonerna blir, det kanske jag sa, men, men att de blir verkligen kvinnor som måste sättas på plats. Därför att de här Amazonerna står ju verkligen för den, den rakt motsatta kvinnorollen mot hur atenska kvinnor själv skulle vara. Därför det var det inte så kul att vara kvinna i, i Aten. Nej, det var, ju inte det. Ja, det var ju inte livet på en pinne helt enkelt. Nej, vi, vi lyfter ju ofta fram Aten som demokratin och kunskapen. Och, och det är så mycket som vi har den här stadsstaten att tacka för. Då har vi ju en av de gamla grekiska historikerna. Plutarkos. Det är en gammal levare jag känner väl till om man nu tycker så milt. Jag har läst en annan rad av honom. Han har ju då bland annat skrivit... Husten bör inte ha några egna känslor Utan rätta sig efter sin makes humör. Vare sig detta är allvarligt Lekfullt, betänksamt eller skämtsamt Och sen så ska ju för allt världen Inte för hon Ja arg På något sätt Nej. heller Om mannen råkar ha ihop det Med någon prostituerad Eller någon annan sån här piga Eller tjänsteflicka av något slag Men då ska hon ju bara tänka Att det är av respekt Att han inte har sagt någonting till henne Om vad han har för sig ja. De skulle ju anpassas helt enkelt och bara pyssla med husliga saker. Precis, de skulle pyssla med de husliga sakerna. De levde inte lika länge som männen. De fick sämre föda. De fick inte delta i det offentliga livet. De skulle helst hålla sig till, till sitt hus. Det är ju ett väldigt patriarkalt samhälle som eh, finns i Aten och som ja. byggs upp av grekerna här. Men det här, det är, som du var inne på där förut, att... Det är ju från 500-talet före Kristus som det här blir mer tydligt att amazonerna är ett hot. Mm. De får ju inte framstå som värdiga fiender eller alltså farliga och, och, och så på något sätt. Utan de måste ju bekämpas för att de De så ofta som prostituerade då eller hemska typer som. Ja, de är sexuellt utmanande och mm. våldsamma och, och barbariska. Man kopplar upp, ofta ihop dem då. med perser också. Mm. För perserna blir ju då den stora fienden under den här tiden. Ja. Under 400-talet och 1000 talet mm. Och man har också förlagt Amazonernas rike långt ut i periferin. Ja och ju mer man upptäcker av världen och inte hittar några amazoner <laughs> ja. ju längre bort måste man få lägga dem de finns, men de är lite längre bort de är det det. först de är någonstans där i mindre Anatolien som är dagens Turkiet sen ja. kommer man dit mer och mer och, och kulturerna blandas här fanns inga amazoner, kan de vara i Libyen kanske, ja det har vi inte varit att kolla så många, ja. där är de nog och sen blir de längre och längre bort ju. Ja. Grekernas sätt att se på saker det var att pojkar måste bli krigare och flickor måste bli hustrur. Det var ju så systemet var uppbyggt. Att en grekisk man, en grekisk medborgare hade rösträtt var ju därför han tog på sig den hopplit-rollen. Mm. Han tog alltså upp svärd och sköld för att försvara statsstaten. Det var ju det som rösträtten var befogad i. Och så var det ju i Sverige också att du hade rösträtt eftersom du gjorde värnplikt. Alltså, den idén är ju, är ju väldigt gammal. Och amazonerna bryter ju mot den här tanken. Mm. Kvinnor som också slåss. Och därför, en fascinerande tanke men en hotande tanke. Så därför dödas amazonerna och de våldtas och de förskjuts. De, och de görs till skurkar i, i legenderna. Och Precis. på alla och sånt framställs som nu då som... Ja, det är uppenbart att det här är de som ska besegras. De buntas ihop med... Kentauer och ja, perser och massa olika fiender som grekerna har besegrat tidigare och att det är någonting bra. Ja, verkligen. Ut, över de nedskrivna myterna så är ju vaser de källor vi har att gå på. Mm. Och då kan man ju kolla att det är Herakles, det är Achilles och det är Tevsev som finns på de här när de slåss mot eh, Amazon. Amazoner. Helt riktigt. De blir våldsammare och våldsammare och börjar ut, se ut som perser. De, de blir mer sexuellt utmanande, de går från att beskrivas, alltså avbildas som jämlikar till att bli det här obehagliga hotet. Då har vi ju oss. vi måste ju nämna honom, ja. historieskrivningens fader. Absolut. Ja, och han tar ju nämligen upp de här masonerna och förlägger dem då till, precis som alla andra greker hade gjort, till andra platsen där man har direkt kontroll över. Ja. Runt Svarta Havet. Ska vi säga när Herodot oss? Ja, det måste det. vi ju förstås göra i och för sig. 400-talet före Kristus. Mm. Han är den första då som försöker på något ja, sätt belägga saker och ting med någon form av historisk metod ja. eller någon metod som ska verifiera att det här har hänt och det här har inte hänt. Göra skillnad på myt ja, och historia. Precis. Och det ska han ju ha en fjäder i hatten för. Men eh, han är eh, ju... Ja, det tar ju några årtusenden till innan källkritiken blir utformad till den därnära idag, om man säger. Mm. Så han, han hade inte alla rätt alltid. Men han var ju mer pålägglig än de föregående myterna, om man säger så. Någonstans kan man ju börja. Mm, ja, precis. Och då är de här skryterna, det är ett folkslag runt Svarta Havet ju. Ja. Och då menar han ju på att där levde de här amazonerna. Mm. Här eh, i Odata skrev då att det var eh, tre fartyg som eh, grekerna hade. De var på väg hem och så hade de då till fångataget en massa amazoner. Ja. Eh, och eh, det slutar ju inte på annat sätt än att de här fångarna som amazonerna var, de slog ihjäl alla greker. Ja just det, de tar över de skeppen. Ja, Men de vet ju inte hur ett skepp fungerar så de driver bara planlöst då. Stackars där. ovetande. Ja. Så, så de tänker att jaha, nu sitter vi på ett skepp här. Var ska vi ta vägen nu? Ja, de får ju driva med det här skeppet. Och hamnar ju då till slut ja, vid ständerna vid Svarta havet där. Mm. Långt bort genom. Exakt var i dagens karta är svårt att säga. Men de går ju land där. Och sen så börjar de då döda en massa folk som bor där omkring. skrytarna som de kallas. Mm. De här skrytarna, de tänker att det här måste ju vara män på något sätt. Som slåss mot oss. Och så till slut så upptäcker de att nej men det var ju inte det här var ju kvinnor. Oj vad konstigt tänker man. Mm. Men då väljer man ju ut en, en massa unga, unga killar då. Som ska närma sig de här masonerna. Inte för att slåss. Utan för att få kontakt på Precis. något sätt. De ska bosätta sig nära Amazonas läger och om Amazonas anfaller så ska de inte slå tillbaka. Utan då ska de kanske bara fly och sen, ja, och sen närma sig igen då tills Amazonerna har fastnat att de inte utgör något hot. Och varje dag de inte blir attackerade flyttar de lite närmare. Ja, Och, och till slut en vacker dag så är det ju en av de här unga killarna som kommer i närheten av en av eh, Amazonerna. Och de två gör det då, de förstår inte varandras språk. Men med hjälp av teckenspråk så bestämmer de att vi ses här i morgon också. Och då tar du med en vän och så tar jag med en vän. Ja, ja det kan man ju hålla upp två fingrar. Och så, här, och så fattar man ju då att ja, vi kommer tillbaka hit i morgon. Mm. Eh, och, och det hände då. Och till slut så, så, så liksom, blev det så att de lever ihop de här. Just det. Amazonerna och eh, de här unga killarna. Ja. Och eh, sen så bildar man någon form av... Eh, Samhället tillsammans där Men med den viktiga detaljen då Att det är ju amazonerna som de, Det är de som kommer bestämma I det här samhället och männen är ganska underlåninga Här har Herodot oss lyckats Skramna fram ett direkt citat Från amazonerna när de förklarar Vilka de är mm. Och det tycker jag är intressant Vi skulle inte kunna bo tillsammans Med era kvinnor Och de har inte samma seder Vi skjuter med båge, kastar med spjut och rider, men har inte lärt oss kvinnliga värv. Era kvinnor, däremot, förstår inte av det som vi här nämnt, utan sitter i sina vagnar vid kvinnliga sysslor och går inte ut i jakt eller annan idrott. Mm. Samma sönerna vet tydligen vad som är ett kvinnligt värv, och de vet att de själva inte gör det. Ja, så är det. <laughs> Nej, men mycket av det här som de här gamla grekerna och romarna har skrivit och när man dör fram citat och grejer som folk har sagt naturligtvis är det utbloderat med deras egen fantasi de här författarna. Men det kan ligga korn av sanning i vissa tal och så här som har hållts. Mm. Som man har hört om någon som har hört det och bla bla bla. Men Just det här sen, citatet säger väl mycket om den grekiska ja, synen är, på kvinnan. Det är det jag gör. Mm. Det intressanta är att vi vet mycket väl vad alla de här grekiska gubbarna tyckte om amazonerna. Men vi vet ju inte en bokstav vad en grekisk kvinna tyckte om amazonmyten. Nej, men det var ju inte intressant heller, ansågs det. Nej, men för mig skulle det vara mycket ja, intressant vi, att veta. För, men det är mycket sånt i historien som man önskar att det hade bevarats. Som de, för dem var helt självklart och vardagligt och så. Ja. Som man idag tyckt var ett väldigt spännande. Som, in, som inte finns något att gå på. Nej. Och de grekiska kvinnorna tyckte att gud vilka hemska människor det här verkar vara. De knöt handen i sin grekiska byxficka. Och också var de var också väldigt imponerade kanske av amazonerna ja. och tänkte att så skulle man ju kanske vara. Precis. Det fanns ju naturligtvis kvinnliga krigare. Ja. Och då tänker jag på en persisk son. Här kanske då Herod, Herodotos nämner ju henne mm. och är mycket imponerad av hennes intelligens och målmedvetenhet och sådär missa. –Okej. Okay. Vem är det? Jag har ingen aning. Under Persiekrigen, det har jag hört talas om slaget vid Marathon och sådär kanske. Ja, men. Mm. –Då var det ju inte Xerxes som ledde Persien utan det var hans far, då, Darius. Men eh, Xerxes kommer ju tillbaka sen då eh, tio år efter Marathon och ska invadera hela Grekland och ta över showen. Mm. Och då dyker de här slagen upp som jag pratade om i första avsnittet lite kort om när jag hade tittat på den här filmen. 300, 300. Rise of an Empire. Det är ju Artemisia en av eh, huvudfigurerna. Jaha, Och hon är en mycket tacksam figur att ha med här förstås i en film. Men eh, Herodotus beskriver ju henne också eh, ingående. Hon leder ju ett av... Eh, hon har en egen flotta för att bekämpa grekerna. Och bland annat i slaget vid Salamis är hon ju väldigt eh, framstående. Mm. Men hon hade ju då... Xerxes storkoningen från att eh, anfalla Visalamis. Och då tänkte ju alla runt omkring henne att nu, nu kommer han bli jättearg här och straffa henne. Men han uppskattade ju också Artemisia att hon var ärlig och sa vad hon tyckte. För det var ingen annan som gjorde kring, kring storkoningen. Sen gick det som det då ändå Salamis, och grekerna vann. Men hon hyllas ju både av eh, Herodotus då, som skriver om allt det här och eh, Herodotus placerar ju kanske Också orden i Xerxes mun då när han säger, han, sitter, han, han betraktar ju hela det här slaget vid Salamis och ser ju hur Artemisia eh, är en av få ledare som då lyckas göra någonting positivt och, och sänka lite skepp här och där. Och då säger han ju, männen har blivit kvinnor och kvinnorna har blivit män, det ska Xerxes ha sagt, skriver Herodotus. Ja, där är han och hon är då, finns ju betydligt mer belägg för att hon faktiskt har funnits hon var ju drottning då vid och det var därför hon hade fått en sån upphöjd position, En till exempel de här myterna återigen som inte är historia det här är ju då historia vi pratar om nu och sen har man ju då kryddat det här hejdlöst förstås i den här filmen 300 Rise från Empire men ändå Vi kan ju lista några fler krigande kvinnor alldeles strax men jag tänkte om vi ska försöka spåra de här amazonerna som grekerna tänkte om historiskt då mm. blir det ju österut vid Svarta havet- och så vi landar kanske ännu längre in. Kazakstan. Ja. Ja. Och det är de här skyterna. Det, det är öppna vidder längs med- alltså moderna gränser. Där har arkeolo arkeologer hittat gravar- det är, är mycket, mycket intressanta. Det är mycket spännande, ja, eftersom, ja. ja. I de här gravarna så ligger det kvinnor begravda. Och de är begravda tillsammans med vapen- och tillsammans, ja, till exempel med pilspetsar då. Vilket skulle vara intressant med Amazonmyten- och de är väldigt långa också för sin, sin ålder. Spjut och sköldar och allt möjligt finns ju där. Ja, precis. 2000 år är de här gamla. Och det är ju spår efter stridsskador. 2000 år gamla är de här gravarna, ursäkta. Jag, jag svamlade. Aha. Det är, ja. Men de har ju spår efter stridsskador också. Mm. Eh, och, sådär. och man har ju lyckats då, först så tänkte man när man upptäckte de här gravarna väl att här har vi en massa kargar som har krigat och mm. ligger med spjut och. grejer. Men sen om man ju då med bland DNA-bevis, eller DNA-metod, lyckas visa då att det här är ju kvinnor och så. Ja, flera av de här liken är också kobenta av... Lik är väl inte... Så här lik? Ja. Vad säger man? Skelett? Skelett. Flera av de här skeletten är också kobenta, som man tror är av allt hästridande. Ja. Så att de skjuter båge, de rider häst, det skulle kunna vara amazoner. Mm. Och det är inte något matriarkat det här. Utan det är ju män och kvinnor som ligger begravda. Men man kan ändå tänka att ett östeuropeiskt steppfolk... Det är ju inte alls orimligt att kvinnor var krigare. Det är väl ganska troligt. Ja. Särskilt om man utgår från de här arkeologiska fynden. Och sen har vi då Herodotas som stöd här också lite grann. Han, han, jo, han, han är ju också... inte helt fel ute här. Nej. Han... Sen är det klart att det kanske inte blir helt rätt på alla punkter. Nej. Men... Och han är ju förstås präglad av Det han har läst tidigare Där kvinnor som krigar kallas för amazoner Och mm. kanske drar ju slutsatsen att Ja men det här är här har vi amazonerna Och då tänker man att antingen har någon grek Kanske sett men ännu hellre Att historien har vandrat Jag såg en jättestor kvinna som I och med berättelserna så var ju alltid amazonerna Större än grekiska kvinnor också mm. Att det har gått Vet du vad jag har sett? Jag har sett en krigande kvinna Och så som viskläken som landade hos Homeros som i Iliaden. Mm. Amazoner. Precis. Tror du på det här att de eh, ska av sig brösten för att eh, det skulle vara lättare att skjuta pil? Nej, det tror jag inte Nej. på. Det, det, det är ju tror redan... inte jag heller. Det Vi är relevant fram... ordet Amazon. Ja. För det, det, är, det är okänd etymologi. Alltså man vet inte varifrån det kommer. Och ett sånt skulle vara då, ja, det är ju grekiska utan Amazon, om mm. Alltså utan bröst. Ja. Att de ska ha skurit av eller bränt av i en av bröstet och skjuta pilvågen. Att man gjorde det på ja, små, små flickbarn för att de inte skulle utveckla ett bröst också på den sidan. Att man bänner då. Det var ju en mm. Nej, jag tror inte på det. Nej. Och det är inte så många som gör det längre. Nej. Och eh, så avbildas de ju heller inte på vaser och i skulpturer och så. Nej, precis på det här men jag måste bara säga eh, det här vi sa om att förlägga eh, amazonerna utanför den kända världen. Mm. Ända fram till... Det finns en karta från 1459 åtminstone eh, alltså långt in på medeltiden. Det här är efter Konstantinopels fall. Aha. Då är Amazonerna rike eh, utritat i den ännu inte upptäckta världen. Precis. Det är fascinerande. Och då märker man ju... Hur stark grekisk kunskap och grekisk mytologi påverkade mm. människor. Annars, det pågår ju fotbolls och någon kanske har märkt att den här arenan i... Måste du nödvändigtvis ha ett namn på den. Här. Nej, jag måste inte nödvändigtvis ha ett namn på den. Men den heter ju Stadio Amazonas. Mm. Och det var ju Francisco de Orellana som kom till Latinamerika i mitten av 1500-talet. Och där stöttade han på fientliga kvinnliga indianstammar. Och då tänker han, ah, amazoner. Därför fick Amazonfloden det namnet. Och så har vi fått Amazonas och så vidare. Ja, och det är ju en jättespännande koppling då. För att han direkt tänker att det här måste vara amazoner. Mm. Men det betyder ju också, eller kommer ju att betyda krigande kvinna. Mm. Ska man väl lista några fler krigande kvinnor... Jag tänker att Jean D'Arc är ju profilfiguren i hundraårskriget. Mm. Nu ska vi inte tjata om det här, men det kanske vi återkommer till. Ja, Jean D'Arc. <laughs> Och hundraårskriget. Ja, men ett Jean D'Arc-avsnitt blir det ju. Ja. Förr eller senare. Men man, kan man säga att... Eh... Du bara kopplar henne till för att hon är en krigande kvinna nu, Och därmed så tycker jag att hon är som en amazon då? Eller? Nej, jag tycker inte att hon är en amazon. Men att Nej. det på ett sätt har det blivit synonymt med en krigande kvinna. Ja, och det känns inte helt... Jag vet inte. Är det bra? Nej, för mig är myten extremt positivt laddad. Att ja. det, det är en cool krigande kvinna. Ja, det, det har du vet, rätt i. Men du tänker... Ja, det har du rätt i. Jag har ju sätta inget längre. Nej. Okej, är hon en amazon så är hon där Sean Dyke. Ja, det finns andra också Elisabeth I av England kanske inte krigade Jättemycket själv liksom Med svärdet i hand Men hon var ju ändå närvarande i engelsk krigsföring Nu måste jag för eftersom du sa nyss här Att du tyckte att det hade en positiv klang eh, Amazon ja. Och att John Dike var det Ja Är Margaret Thatcher en Amazon? <laughs> Nej men ordet används ju ibland Jag googlade Amazon Gudrun Schiman, uh -huh. Och fick väldigt många träffar då hon i media har beskrivit som en amazon. Mm. Jag tycker man kan använda det heller om historiska karaktärer än om ja. samtida. Som det, Thatcher och Sheeman. Det kan jag hålla med om. Eller det håller jag med om. Ja. Har du några krigande kvinnor? Som jag ska dra här nu? <laughs> ja. Eller i ditt liv? <laughs> Vi tar det rent historiska här först. Ja. <laughs> Hur länge har Nu kommer du med exempel här då fram till 1500-talet, och så tyckte jag att vi inte skulle prata om nutider då. Men om vi backar åtminstone bara typ, drygt 100 år. Yeah. Om vi landar i Västafrika på 1890-talet så finns det ett land där en, en stam som har ett lite svåruttalat namn då, Dahomey. här händer ju då grejer. 359 franska soldater. Flyr i panik över en äng- mot en stad där de ska ta skydd- från hemska afrikanska krigare- som jagar efter dem. Men vad är det för krigare idag? Ja, det undrar jag också. Ja, jag eller. ser hur nyfiken och förnulig det ser ut där. Ja, det är ju då vad fransmännen kallar för- de svarta amazonerna. De har vita band i, i håret- och det är liksom muskater och och grejer som de jagar efter med över ängarna. Och fransmännen hinner ju precis- in i den här stan och bomar igen eh, omkring sig. Men de klätter upp för murarna. De här eh, vildsinta eh, afrikanska kvinnorna från hur stammen Och hoppar in över murarna och så uppstår det ju stor, stora stridigheter där inne. Den första fransmannen som stupar är är en sekant som får huvudet avhugget av en 15-årig här eh, tjej som ja, de är helt, Det är väldigt mycket krig här inne då, i den här staden, ja. <laughs> om man eh, är ett milt uttryck. Men eh, det är en av dem också som gör bort sig genom att tänka att nu ska vi bara avväpna den här eh, kvinnan. Ta geväret ifrån och eh, liksom tänka att nu är hon i en fånge. Då hoppar hon upp då och beskrivs det som en leopard på den här stackars fransmannen. Och sätter naglarna in och bitar i strupen som om hon vore just en leopard. Då kommer någon annan och sticker in en bajonett in och sen är hon färdig. Men den är en hård steg därinne. Och efter flera timmar, ganska ojämn kamp så får de ju då de här svarta amazonerna som de kallas. Och då är det 120 av dem som har strupat. Det är åtta fransmän som har stupat, och eh, sen har väl ja, 25-26 stycken sårade också av fransmän. mm. fransmännen. är ju i Västafrika på grund av att man har bestämt att man ska ta över det här. De blev tilldelade det här området i den här Berlinkonferensen 1884. Ja, som vi diskuterade i Angola-avsnittet. Mm. När europeerna delade upp hela Afrika. Yeah. Eh, och då eh, det gick ju ganska bra för fransmännen. Det var ju bara liksom att komma hem eh, område efter område. Ända tills man kom till det här dagens Benin ja. där då eh, kungen som styrde ända sedan 1600-talet har haft en, eh, ja, vad ska man säga, hans livgarde har ju bestått av finliga eh, soldater som har varit väldigt ja, framgångsrika. Och han har ju då expanderat sitt rike väldigt mycket med hjälp av den här. De var ju från början elefantjägare. Och sen gjorde han dem till sin livvakt helt enkelt. Och sen blev de en viktigare, viktigare del av armén under 1700-talet. Och man la under sig en massa andra afrikanska stammar. Ja, de var inte helt ovana att slåss mot kolonisatörer heller. Det hade de gjort i 200 års tid. Där på 1890-talet när fransmännen mm. kom ja, dit. Jag bara tog det som exempel. Ja, absol stan. absolut. Och 1892 så besegrades de och då skickade ju fransmännen allt de hade på dem. Artilleri och främlingslegionärer Och infanteriregement Och allt vad de kunde skrapa ihop Och då är det lite tungt Ja <laughs> In Inte ens med en leopardstyrka Kunde de stå emot då mm. Intressant med de här att de, det finns ju foton på de här från 40-talet, 1940-talet för de, mm. även i en sårad mindre form levde de ju kvar som någon sorts guerilla -regimente. Ja, det var inte helt lätt att anpassa sig till livet efter eh, att fransmännen hade besegrat dem. Så Nej. en del eh, lyck, ja, lyckades ska man absolut inte säga, men en del hade inordnat sig då i en kvinnoroll som eh, var den som man hade bestämt skulle gälla. Och andra lyckades inte med det utan man hittade ju franska soldater och sådär järnslag när här var och så skyllde man det på de här som inte hade anpassat sig till samhället. Mm. Eller vad man ska säga. Ja vissa fortsatte att vara, de slog ju sina män då och kunde inte anpassa sig till ett liv där man skulle vara civiliserad helt enkelt och följa lagar och så som gällde. Vad de livnade sig på under 1700-talet, de det var ju att fånga då angränsande stammars befolkning och sen sälja dem till europeerna under hela 1700-talet när slavhandeln var som mest inne så att säga. Just det. Och då fick man ju tillbaka en massa vapen. Alltså man bytte ju slavarna mot gevär och då kunde man ju fånga ännu fler. Det var ju ganska stor fördel att komma knalla med ett gevär mot en stam som inte alls hade de vapnen nu. Mm. Och det här gjorde de ju stora affärer på de här svarta amazonerna som de fransmännen sen kallar dem. De fick ju också gin. Har du stött på det? Har jag stött på gin? Ja, inte, som, inte du i personen för det kanske har. Men alltså, i den här. visste du det? Nej, det visste jag inte. Det, det sägs ju då att de drack ju en himlens massa inför olika slag och så också. Även om de naturligtvis skickliga krigare ändå mm. så blir man ju extra mer ja, på hugget. Eller något. Och åtminstone så ja, lite mer att de gjorde det. Ja, man lite mer vildsint ja, på fylland. Precis. Man hittade en massa flaskor i deras läger och sådär efter, efter vissa slag. Och sen är det möjligt att det här har förstått och så. Men ändå, mm. de byggde ju till sig eh, sprit av eh, europeerna mot de här fångarna som de tog. Man skickar ju ut de här tjejerna i djungeln och så ska de leva där i nio dagar, ungefär som Spartanerna gjorde på sin tid mm. med killarna. Alltså utan vapen eller någonting, bara nu varsågod, överlev, lejonattacken Malavia, mygg och allt möjligt här. Kom tillbaka om nio dagar, då är det en viktig krigare. De fick ju verkligen genomgå hård träning och sådana saker alltså. Ja, en sån rit som vi pratade om. Och när de väl hade gjort det så fick de ju bo i kungens palats också. Och alla män de mötte var liksom underställda dem och sådär. Ja. Så och det här måste man ju då... Det är inte konstigt att fransmännen kallar dem för amazoner. Nej, det här är väl det mest konkreta historiska exemplet på något som faktiskt är ganska likt amazonmyten. Mm. Det får man ju säga. En annan äh, grej som är ganska... Bygger mycket på Amazon-myten. Vad det du tog upp i början? Wonder Woman. Ja, absolut. Hon har ju ett gyllene lasso. Ja, Så... Wonder Woman är ju en Amazondropp <laughs> ja. Till att börja med. Alltså, det är ju då en CV-tidningsfigur som skapas på 40-talet av... Eh... William Moulton Marston. Mm. 1943. Han tyckte väl att det var lite väl mycket Stålmannen och Fantomen och, och sådana där. Alltså, han var ju en, en liten... Man kan säga att han var en tidig hippie att... Stålmannen var ju DC Comics stora namn, mm. men han tyckte att han ville ha en superhjälte som inte förlitade sig på styrka, utan som förlitade sig på kärlek. Mm -hmm. Och då sa hans fru, han bodde tillsammans med två kvinnor, frun och flickvännen, och då sa frun det, fine but make her a woman. Mm. Och så föddes Wonder Woman. Och i sin ursprungliga form var ju Wonder Woman en, en väldigt stark... Kvinnlig karaktär alltså. Någonting som många tidiga feminister lyftes fram. Sen under 60-talet, 50-60-talet så blev hon ganska mäkig när amerikanska serieföretag gjorde henne mm. bekvämare hemma i amerikanska hem. Inte helt olikt hur grekerna gjorde med son myten mm. faktiskt. Men den ser ut fortfarande väl. Den har ju funnits i 70 år precis som stålmannen och Fantomen. Ja, hon är ju en av de absolut största superhjältarna. Jag du inte med i någon liga, så här som de har, Justice League eller något. Eller blanda ihop med någon nu. Nej, absolut inte. Hon är med i Justice League. Uh -huh. Och hon kommer ju äntligen på film nu. Uh -huh. I den nya Superman versus Batman-filmen som kommer. Ja, uh -huh. men hon får inte vara med i titeln. Nej, hon får inte vara med i titeln. Hon får ingen egen film, trots att alla små, patetiska, manliga superhjältar får egna filmfranchises. Men man uh -huh. är så rädd för att göra Wonder Woman. Varför det? Nej ja, men därför att hon är en, en kvinnlig superhjälte som en det, det känns ju helt horribelt att man ska vara rädd för det idag. Vi har ju Lara Croft och en massa sådana här andra eh, kvinnliga hjältar som... Eller vad då Jo men Lara Croft riktas ju till... De här 14-åriga pojkarna som jag pratade om Aha, i början. Ja. Kanske Wonder Woman är okay. starkare. Jag har faktiskt inte läst Wonder Woman särskilt mycket, måste jag säga ah, Men, jag, men jag, vet, inte... jag vet det här gyllene lastut som gör att folk tvingas att tala sanning. Ja. Dessutom har hon ett, ett osynligt flygplan. Hon <laughs> flyger ut och Hon har ju en tiara som hon kan kasta omkring, den är i ja. Och en annan grej, de här silver banden som, eller hon har ett tillvärnband mm. som man kan mota pistolskott med. Yep. Och det ska ju vara en påminnelse om, eh, ja, ursprungligt då, om, att, som Amazon, att man aldrig mer ska bli förtryckt av män. Just det. Har jag läst mig till. Snyggt. Och dessutom eh, det här lassot, jag måste bara säga det för tredje gången. Eftersom han, som han William, mm. eller vad han hette, han är den som då har kommit på detektorn där. Oj, och, visste jag inte Jag visste att han var psykolog Och därför har han ju då förmodligen kopplat hennes vapen Till, till sin egen utbild Jaha, givetvis Så det är lite förnöjlig anekdot Ja, det var också bra fakta Du sitter inne på bra fakta Men, Det är här Kul gången. fakta ja, Precis, annan kul fakta 1861 så publicerade en sveitsisk humanist Johan Jakob Bachofen En text som förklarar att Amazon var inte myt Det här var fakta och han menar att mänskligheten gått från Matriarkat men när civilisationens genombrott Så går vi till patriarkat Och det här var absolut nödvändigt för mänsklig utveckling Det är ju bara jidder Det, det har ju inte varit så Nej. Men han var helt övertygad Och han hade ett jättestort genomslag Richard Wagner, Friedrich Engels Med flera var stora jag menar alltså att för att civilisationen och samhället skulle uppstå så var kvinnorna tvungna att bli av med makten. Ja, i det tidiga matriarkatet, för det, kvinnorna brydde sig om, om jorden och om... Det är en sån lite flummig syn på det. Medan männen då, deras mer rationella, hårdföra sätt kunde driva mänskligheten framåt. Har vi något mer? Man kan ju säga att det blir populärt också På den tiden då du nämner 1860-talet var det där ja. Att döpa Till exempel asteroider Efter amazonkrig Eller amazondrottningars ja. namn Pentisilia, till exempel Som vi nämnde här i början Och Antiope har ju De har ju asteroider som far omkring Runt omkring oss Som de uppkallade efter mm. Just det och det hände då på 1870-talet när man upptäckte dem först. Det här avsnittet är mycket myt och historia om vartannat. Mm. Och man får vara lite på hugget vad som är vad egentligen. Men jag kan tycka att det är värt att tänka på de här myterna och försöka spåra dem. För den historia som många träffar på i sin vardag är ju spel och filmer och romaner. Och asteroider. Och asteroider. Nej, de träffar man inte på så mycket. Men ändå... Ja. Jag kan tycka att det är intressant och lite viktigt att man... Kan förhålla sig till det här och veta vad det kommer ifrån och vad det har representerat. Och, mm. och så, ord som man använder, vad betyder de egentligen? Ja. Idéer som man har, vad, vad är de egentligen? Och det är vad jag vill att ni ska ta med er från det här avsnittet om Amazoner. Vad ska vi säga? Ska vi säga något mer? Vi har inget historiska hatt haft idag utan vi får satsa på det nästa vecka. Och istället så... Hoppas vi att ni eh, har en trevlig fortsatt dag. <laughs> ja, verkligen. Och vi hoppas att om ni vill oss någonting så hashtaggar ni histpod på Instagram eller Twitter. Eller gå in på Facebook eh, och eh, kontakta oss där. Eller eh, @outlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fin dag. Hej Hej hej! We'll be right